Seguim a la nostra programació i ho fem ara mateixa parlant d'un llibre, de la presentació que hi haurà a les 7 de la tarda a l'Hotel Elga de Calella sobre el llibre La Vigília de Marc Artigao, no és que sigui un llibre nou sinó que ja fa uns quants mesos que roda pel món i és un llibre que ja us varen presentar a Ràdio Palafrugell el passat 28 d'abril, si no recordo malament en la jornada de la lectura continuada en Josep Pla, van poder parlar amb en Marc Artigau el seu autor, sobre aquest llibre, és la sobre la seva carrera. Avui el tenim